بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من فرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 Waman walah Amma ba'ad Kita telah memasuki Bab ke-28 Dari kitab Riyadhul Salihin Beliau sebutkan Penulis sebutkan bab Sattru auratil muslimin wa an-nahyu an, an isa'atiha li darurah Bab tentang menutup aib kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya tanpa kondisi yang darurat sebagaimana biasa penulis Al Imam Nawawi rahimahullah Membawakan pendalilannya dari Al-Qur'an dan demikian pula dari hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada bab ini beliau hanya bawakan satu ayat Al-Qur'an tepatnya pada surat an-nur ayat yang ke-19 Innal ladhina yuhibbuna antasyi'al fahiishata fil ladhina amanu lahum 'adabun aliimun fid dunya wal akhirah Orang-orang yang suka Untuk menyebarkan Perbuatan fahisyah Perbuatan maupun perkataan yang keji Terhadap orang-orang yang beriman Maka ancamannya dari Allah SWT Lahum azabun alim Maka buat mereka itu adalah azab yang pedih fit dunia wal akhirah baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang lalu bahawa kisah ini atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, bahkan Ashrafun Nisa, wanita yang termulia Aisyah radhiyallahu anha. Di mana beliau menghadapi tuduhan dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafikin. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih baik dalam riwayat Bukhari maupun yang lainnya tentang peristiwa yang masyhur, peristiwa yang makruf dalam sejarah adanya tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kisahnya telah disebutkan pada kajian yang sebelumnya Maka kita ingin pada malam hari ini Untuk mengetahui Keseluruhan ayat yang menyebutkannya Sebagaimana kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Yang mensyarah kitab ini Bahawa kisah itu Terdiri dari 10 ayat Al-Quran Kejadian Tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha Atau yang dikenal Dalam sejarah dengan Haditsul Al-ifik Yakni tuduhan dusta Itu diabadikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada surat An-Nur Sebanyak 10 ayat Yang berakhir pada ayat yang ke-9 Berakhir pada ayat yang ke-19 Yang dijadikan Pendalilan Al-Imam Nawawi rahimahullah Terkait dengan bab yang sedang kita bahas Maka awal ayatnya pada ayat yang ke-11 Semoga masing-masing telah memegang mushafnya Dan membuka surat dan ayat yang telah diisyaratkan Allah Jalla wa'ala menyatakan Innal ladhina jauh bil ifki Usbatun minkum Sesungguhnya nah, orang-orang yang membawa berita bohong Berita dusta itu Usbatun minkum Adalah dari golongan kalian juga Dari golongan kalian juga Kata usbah sebagaimana telah disebutkan Ada yang menafsirkan Sejumlah tiga orang laki-laki Ada pula yang menyebutkan Empat orang laki-laki Ada pula yang menyebutkan Tiga sampai sepuluh orang Ada pula pendapat yang menyatakan Empat puluh orang Ada yang pula menyatakan Sepuluh sampai lima belas orang Maka kita sebutkan Dari golongan kalian juga Dikatakan demikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena peristiwa itu terjadi Sepulangnya Rasulullah SAW Dari perang Bani Mustalik Atau dengan kata lain Perang itu dinamakan Al-Muraisi' Yang terjadi pada tahun Ada yang menyatakan 4 atau 5 atau 6 Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Yang mana pada peperangan itu diikuti oleh kaum munafikin. Ikut serta dalam peperangan itu ada juga orang-orang munafikin. Artinya orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Ikut serta pada barisan pasukan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Dan turut pula istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa beliau ketika hendak keluar baik dalam peperangannya maupun yang lainnya selalu mengundi siapa yang akan bersama atau diajak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarlah undian pada peperangan tadi pada Aisyah radhiyallahu anha maka kata Allah subhanahu wa taala selanjutnya la tahsabuhu syarra lakum jangan kau kira bahwa berita bohong itu adalah jelek bagi kalian janganlah kalian pandang dengan mata sepandang Artinya sebelah mata bahawa itu adalah jelek utuh pada kalian. Bal huwa khairul lakkum. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah baik bagi kalian. Baik dari sisi hikmah yang terkandung padanya, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan dan angkat dari kemuliaan. Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta istri beliau Radhiallahu ta'ala anha Dan juga menampakkan siapa Di antara mereka tadi Orang-orang yang Padanya Menyembunyikan kenifakan Likullim ri'im minhum maktasaba minal ithmi Maka kata Allah Tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang telah dia lakukan. Tidaklah Allah tinggal diam, tidak membiarkan tindakan keji mereka dengan menuduh dusta kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala akan balasi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian besar dalam penyiaran berita bohong tadi, maka baginya kata Allah Subhanahu Wataala azab yang besar. Yang ditafsirkan oleh para ulama, orang yang mengambil bagian terbesar atau bersaham besar untuk menyebarluaskan berita Dusta tadi fitnah. Atau isu yang tidak benar, yang tidak tanggung tanggung yang ditujukan kepada istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul, tokoh munafikin yang keji. Demikian para ulama menafsirkan waladitawalla kibrahu minhum. Kemudian pada yang ke-12. Laula, izzamatumuhu, dzannal mu'minun, wal mu'minat, biaunfushum khairah, waqalu hada ikumubin. Mengapa kata Allah? Di waktu kalian dengar berita dustak tadi, kemudian orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita tadi tidak memiliki Perasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Terhadap diri mereka maksudnya kepada ibu mereka, ibunya orang beriman kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Gampang termakan terbawa dengan isu dusta tadi sehingga kemudian dengan itu berprasangka jelek kepada kepada saudara mereka, kepada ibu mereka sendiri Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan mengapa mereka tidak menyatakan ini adalah suatu berita dusta yang nyata Allah ajari seharusnya Kalian bersikap ketika datang berita dusta tadi Kalian katakan ini adalah mubin Berita dusta yang sejelas-jelasnya Mengapa kemudian begitu gampangnya termakan Maka disebutkan dalam riwayat Ada tiga sahabah yang terjerumus atau termakan oleh penyiaran berita dusta yang disebarkan oleh munafikin sebagaimana telah disebutkan adalah Mistah bin Utsasah yakni sepupu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu kemudian Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhuma dan yang ketiga adalah Hamnah binti Jahash Iparnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, saudari dari Zainab, Zainab binti Jahash, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dua laki-laki dari kalangan Sahabat dan satu wanita. Enam. Mengapa kalian termakan? Dan sesungguhnya yang pantas bagi kalian ketika masuk informasi yang belum tentu kejelasannya, apalagi itu kepada istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sikap kalian seharusnya menyatakan hada ifkun mubin. Ini adalah kedustaan yang nyata. Tidak mungkin bismillah rasul saw berbuat seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga belas, laulajau alaihi bi arbaati shohajah. Mengapa mereka yang menuduh tadi tidak mendatangkan empat orang saksi? Atas berita bohong yang disebarkan Mengapa mereka tidak bisa bawa saksi Karena tuduhan haruslah membawa empat saksi Apalagi itu tuduhan terkait dengan zina, Yang empat saksi tadi melihat secara langsung dengan matanya sendiri Jika salah satu dari empat Yang tiga menyaksikan dengan matanya Mata kepalanya sendiri. Kemudian yang satu masih tidak secara langsung, maka belum bisa diterima persaksian mereka. Ma maka fa'ilam yatu bi shuhada fa ulaika indallahi humul kadibun. Maka oleh karena itu jika mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksi tadi, maka ketahuilah. Mereka itu di sisi Allah adalah pendusta Maka kata Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Sebagai contoh misal Ada tiga orang menyaksikan Bahawa si fulan telah melakukan zina dengan si fulana Tetapi belum jelas kepastiannya Maka kata beliau Hukuman bagi setiap dari tiga tadi Adalah cambuk sebanyak 80 kali Ini penetapan di dalam hukum Islam Dan yang memperlakukannya adalah penguasa Pihak kepolisian Pihak yang berwenang dan sebagainya Yang jelas itu dari pihak Dari yang ditunjuk oleh penguasa Maka Sangatlah besar urusannya, menuduh dengan tuduhan dusta. Nah, kemudian ayat yang ke-14, Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunia wal akhirah. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan akhirat. Lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Niscaya kalian ditimpa adab yang besar Disebabkan karena pembicaraan kalian tentang berita dustak tadi Ikut serta turut campur Aduk dalam urusan suatu tuduhan yang belum tentu benarnya nah, Berkomentar kemudian memberikan kata-kata sindiran nah, Yang mana kebiasaan kaum munafikin berkata tidak jelas Berkatanya adalah suatu kata yang lirih dan kemudian juga tidak jelas itulah kebiasaan dari kaum munafikin. Abdullah bin Ubay bin Saluh tidak menuduh Aisyah, Aisyah berzinah. Tidak demikian. Niscaya kalau dia menyatakan demikian dia adalah orang yang gentleman, orang yang benar-benar laki-laki berani menuduh. Tapi dia menyatakan seperti bahasa kita kira-kira kalau ada seorang wanita Berjalan dengan seorang laki-laki Yang lain Kira-kira apa yang diperbuatnya nah, Sudah masuk subuhat Kepada orang yang mendapatkan informasi tadi Mendengarkan berita tadi Oh mungkin akan dilakukan demikian Oh mungkin akan melakukan demikian Dan seterusnya Nah, Maka ancamannya tuduhan Keji berupa Perzinaan dan semisalnya kepada wanita beriman maka harus mendatangkan empat saksi yang semuanya melihat dengan jelasnya timba masuk ke dalam sumur kemaluan laki-laki pezina tadi masuk kepada kemaluan wanita yang dizinai melihat langsung dengan sejelas-jelasnya jika salah satu darinya masih ragu dan tidak melihat Waktu kejadian tadi Maka belum bisa diterima Persaksiannya Dan empat orang tadi masing-masingnya Mendapatkan hukuman Cambuk Sebanyak 80 kali Demikian yang ditetapkan di dalam Al-Quran Dan di dalam As-Sunnah Yang ke kelima belas Ith talakkaunahu bi'alsinatikum Watakuluna bi'afwahikum Maa laysalakum bihi ilm Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azhim Ingatlah kata Allah di waktu kalian menerima berita dusta yang sumbernya bilsinatikum 6 dari mulut ke mulut dan kemudian kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun tidak tahu kejadiannya, tidak tahu permasalahannya, kedudukannya yang semestinya kemudian tergesa-gesa berkomentar apalagi sampai berujung kepada bentuk tuduhan nam atau pelecehan nama baik menjaduhkan kredibilitas seseorang, nah. maka hukumannya keras di sisi Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menuduh tadi harus meminta maaf jika tidak maka akan berlanjut urusannya di akhirat kelak wa tahsabunahu hayyina engkau kira perkara tadi engkau anggap sebagai perkara yang ringan wahhu indallahi azim padahal dia di sisi Allah itu adalah urusannya sangatlah besar ayat ke-16 walaula <tuh> id sami'tumuhu qultum Maa yakunu lanaa annatakaallama bihaadaa subhaanaka haadza buhtaanun 'azhiim Allah tegur lagi dan mengapa kalian tidak menyatakan di waktu mendengar berita dustak tadi gosip yang tidak benar tadi 6 maa yakunu lanaa annatakaallama bihaadaa Mengapa kalian tidak menyatakan sekali-kali Tidaklah pantas bagi kita mengatakan seperti ini? Nam, karena apa yang dilontarkan oleh seseorang melalui lisannya dan apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahuwataala. ما يلفد من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidaklah terlontar dari suatu ucapan seseorang. Kecuali melainkan ada malaikat yang Allah tugas untuk mencatat dari setiap apa yang dikatakan. Mengapa kalian tidak katakan sekali-kali tidak mungkin, tidak pantas bagi kita untuk menyatakan pernyataan seperti itu? Subhanakmaha Suci Allah. Hada buhtanun adim sekali-kali sekali, sekali lagi ini adalah dusta yang besar. Ya a'idukum Allahu an ta'udu abada in kuntum mu'minin Allah memperingatkan kalian agar kalian jangan mengulangi kembali perbuatan itu abadan selama-lamanya Cukup sekali saja itu yang pertama dan itu yang terakhir Nah Allah mengingatkan kepada Orang-orang yang terlibat dari sisi penyebaran berita dusta 6, Tuduhan dan semisalnya Allah ingatkan dengan ayat ini Jangan kalian perbuat ini untuk berikutnya selama-lamanya In kuntum jika kalian orang-orang yang beriman Wajibilin Allahulakumulayat dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian. Wallahu Alimun Hakim dan Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Selalu dikaitkan nama-nama dan sifat-sifat Allah di akhir-akhir ayat. Sekian banyak ayat, tentunya ada korelasi dengan konteks kalimat atau ayat yang disebutkan. Maka Allah maha mengetahui Allah jelaskan ini semua Allah itu tahu dengan apa yang kalian perbuat sekecil apapun Baik perkataan maupun perbuatan Baik terang-terangan maupun secara sembunyi Allah itu alim Tidak terlepas sedikitpun dari pengawasan Allah Jalla Yang ke sembilan belas Barulah ayat yang terkait Kepada tuduhan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Innal ladhina yuhibbuna Antasyi'al fahishah Fil ladhina amanu Sungguhnya orang-orang yang ingin Agar berita perbuatan yang amat kecik Tadi tersiar di kalangan orang-orang yang beriman Lahum adabun alim Maka bagi mereka adab yang keras Di dunia wal akhirat Baik di dunia maupun di akhirat Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun dan Allah itu Maha tahu, sedangkan kalian itu tidak mengetahuinya. Sepuluh ayat lengkaplah terkait dengan kisah Hadisul Efec 6 yang Alhamdulillah kita telah mengetahui bersama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ditanya apa konteks Ayat itu yang dibawakan oleh penulis dengan judul yang beliau letakkan. Ayatnya menyebutkan sesungguhnya orang yang suka menyebarkan perbuatan fahisyah pada orang-orang yang beriman. 6. Nah, sementara judulnya adalah bab tentang menutup aib kaum muslimin. Yang mana menutup aib tidak selamanya terpuji dan tidak selamanya tercela. Artinya apa bergantung dengan kondisinya Jika yang memang tidak layak untuk ditutupi aibnya Bahkan dia merasa bangga, merasa suka dengan berbuat perbuatan yang negatif, perbuatan yang aib Bahkan dicerita-ceritakan, maka tidak perlu ditutupi Sebaliknya ketika orang berbuat aib Dia mungkin dengan ketidaksengajaannya Kemudian dia terasa malu Kalau sampai tahu orang lain Maka orang yang demikian layak untuk ditutupi Maka korelasinya bahawa Ayat tadi menyebutkan tentang Sikapnya orang yang suka Menyebarkan perbuatan fahisha tadi 6. Sementara agama Allah SWT memerintahkan untuk berusaha menutup aib kaum muslimin serapat-rapatnya Itu pada hukum asalnya kecuali dalam kondisi yang darurat yang memang harus disampaikan nah, Sehingga oleh karenanya penulis rahimahullah Taala jadikan ayat tadi sebagai pendalilannya Sekaligus menyebutkan ancaman keras bagi mereka yang turut serta menyebarkan berita yang tidak benar terhadap orang-orang yang beriman Kita memasuki hadit-hadit yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah Ada empat hadit yang disebutkan pada bab ini Hadith yang pertama dari Jalan Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Kita baca bersama untuk menyingkat waktu hadithnya An Nabi Hurairah radhiyallahu Anhu Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala La yasturu abdul Abdan. abdan fid dunia illa satarahu allah, illa satarahu allah. Al, -qiyamah. al qiyamah rawahu muslim Rawah. haditsnya melalui jalan sahabah abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak Salah satu hadis yang beliau bawakan dari Nabi sallallahu oh, alaihi wasallam bahwa Nabi pernah sabdakan la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya tidaklah seorang hamba menutup terhadap hamba yang lainnya yakni menutup aib Tidaklah hamba menutup aib saudaranya di dunia di waktu di dunia illa satarallahu yaumul qiyamah melainkan Allah akan tutupi aibnya dia nanti di yaumil qiyamah dari hadis ini menunjukkan tentang keutamaan untuk menutup aib saudaranya kaum muslimin yang memang perlu untuk ditutupi. 6. Nah, yang memang dia tidak melakukan dosa secara terang-terangan. 6. Nah, maka pahalanya atau balasannya dari Allah Subhanahu wa taala Allah akan tutupi aib dari hamba yang menutupi aib saudaranya tadi. Allah akan tutupi nanti aibnya Di yaumil qiyamah Mengingat bahawa Hamba yang menutup aib saudaranya Belum tentu hamba tadi tidak punya aib Setiap diri pasti punya aib Punya kekurangan Punya dosa Maka hendaklah dengan itu dia menyadari dirinya Jangan tatkala dia Giliran yang lainnya Giliran saudaranya Dia bersemangat untuk membongkar aib saudaranya sementara dia tidak introspeksi kepada dirinya nah maka dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tutupi dengan sebab dia pernah di dunia menutupi aib saudaranya kapan itu akan berlangsung di yaumil qiyamah kelak disebutkan syarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah An Sutra, ليس محمودا على كل حال، وليس مذموما على كل حال. Sebagai mana tadi juga telah disinggung bahawa menutup aib itu bukanlah selamanya terpuji pada setiap keadaan dan bukanlah selamanya tercela pada setiap keadaan. Fahuanauan maka dengan itu terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama Satrul Insan As-Sidhir Ia ya, seseorang Menutup aib Seseorang yang dia Merasa malu Kalau itu tersebar kepada lainnya Enam Sebagaimana mungkin dia Pernah punya kebiasaan Kalau melihat Wanita itu Matanya adalah jelalatan 6 nah. kemudian saudaranya tahu kemudian diceritakan kepada yang lainnya fulan itu kalau lihat perempuan nah matanya tidak bisa diam 6 nah. apakah dia seperti itu juga apakah betul bahwa dia yang menyebarkan tadi tidak seperti itu nah ini sebagai contoh sebagaimana contoh itu sudah disebutkan pada kajian yang sebelumnya Maka cara yang baik adalah menasehatinya. Dan demikian pula pada contoh atau kasus-kasus yang lainnya. Karena sifatnya agama Islam adalah nasihat adi nasehah ketika melihat saudaranya tidak benar maka dinasehati. Siapapun berhak untuk dinasehati. Nah maka tidak ada pada setiap diri itu maksum yang tidak lepas dari dosa kecuali Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua Satru syahsin Mustahtir, mutahawin Fil umur Menutup individu Yang menggampangkan Atau bermudah-mudahan dalam urusan Berbuat kejelekan Nah Maka Seperti ini Tidak perlu ditutupi Bal al mashru'. Anjubajna amrahu liwulatil amr, bahkan semestinya kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah disyariatkan untuk menjelaskan urusannya atau disampaikan kepada penguasa. Sebagai contoh misal, adanya teroris yang bersembunyi. Nam, maka itu membahayakan. 6. Nah. Maka sampaikan kepada waliul amr agar mereka yang menanganinya. Karena akan menimbulkan dampak yang besar disebabkan karena ulahnya. Yang berangkat dari fikrahnya, dari pemikirannya, menganggap bahwa perbuatan itu dari Islam. 6. Nah. Melakukan penggobahan sana sini dan sebagainya. Yang dia nilai sebagai bentuk jihad Meresahkan Masyarakat Terkhusus kepada kaum muslimin resah Dan kemudian Menimbulkan korban Yang korbannya juga adalah Kaum muslimin Walaupun tidak semuanya Maka padanya kaum muslimin Sementara telah kita pelajari Bahawa menumpahkan darah kaum muslimin Setetes pun Adalah besar urusannya Mematikan satu jiwa dari kaum muslimin, seakan-akan dia membunuh seluruh kaum muslimin. Menghidupkan satu orang muslim, maka seperti halnya dia menghidupkan seluruh kaum muslimin. Demikian pula seandainya dia bukan muslim. Dia orang kafir. Maka orang kafir di sana padanya beberapa jenis. Yang tidak boleh diperangi. Bahkan dilindungi. Nah, tidak semuanya jenis kafir diperangi. Nah, maka ada orang-orang kafir yang dilindungi Sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam Nah, semisal orang kafir yang ada perjanjian dengan negara kaum muslimin Maka urusannya mereka adalah dijaga Atau orang kafir yang meminta perlindungan kepada negeri kaum muslimin Maka mereka layak untuk hidup di negeri kaum muslimin dan mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan Sementara pada pemikiran teroris khawarij Yang menisbatkan kepada agama dinul islam Dengan itu mencoreng ajaran islam yang mulia Menodai islam yang mulia Menimbulkan dampak kepada kaum Muslimin yang lain yang tidak ikut-ikutan sehingga mereka kemudian diawasi dipantau kesana kemari apakah ini termasuk dari para khawaris tadi dan sebagainya nah maka menimbulkan keresahan kaum muslimin tidak tenang itu adalah dosa nah maka janganlah berpikir potong kompas seakan-akan itu anggapan dari jihad dan tidak agar tidak ketemu Racaknya kemudian dia mengobom dirinya sendiri. Itu pengkhianat. Nam, Dan tidak diajarkan sama sekali di dalam Islam. Islam berlepas diri darinya dan kaum muslimin pula berlepas diri dari sikap yang seperti itu. Maka jika seperti itu sampaikan laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena kita mempunyai penguasa Kita mempunyai pelindung Rakyat di bawah penguasa sebagai pelindung Pengayom Dan ketika mendapati sesuatu Urusan enam, Yang itu melibatkan kepada pihak yang lain Maka tidaklah mensikapinya sendiri Melainkan dikembalikan kepada pihak yang memiliki kekuasaan Enam. Indri yang kedua, bahwa menutup individu yang memang tidak layak untuk ditutupi. Maka itulah uh, balasan dari Allah Subhanahu Wataala kepada mereka yang menutup aib saudaranya ketika di dunia. Kita lanjutkan pada hadits yang kedua. Wa anhu. نعم لبجة سكالي قس وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف سطر الله عنه متفق عليه Diriwayatkan dari sahabat yang sama Buhurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi bersabda kullu ummati mu'afa semua atau setiap umatku dimaafkan kata beliau illal mujahirin kecuali orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan tidak tahu malu nam bahkan merasa bangga Maka berbuat dosa selayaknya dia malu, tetapi dia justru ditampakkan, ditunjukkan. Wa inna min mujaharati kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya termasuk orang yang berbuat dosa atau maksiat secara terang-terangan anya mala rojal bil laili amalan. Seorang berbuat di malam hari. Dengan suatu perbuatan, sema Yusbeh kemudian ketika paginya, waktu satarohullohu alaihi, padahal Allah subhanahu wa taala tutupi aibnya dia tadi, wayakul kemudian tiba-tiba dia katakan dia ya fulan, dia cerita sama temannya, dia ya fulan, amil tulbari kata-kata wakada, aku tadi malam berbuat seperti ini, berbuat suatu ini, aku tadi malam sempat minum satu sloki dari Whisky. Dia nyatakan enaknya. Pikiran saya fly melayang. Aku tadi malam mengidap ganja, narkoba dan sebagainya. Aku tadi malam berteman dengan perempuan cantik, bergaul dan sebagainya. Waktu baca ayat surah sementara di malam itu Allah Subhanahu Wa Taala tutupi daripada aibnya. Tiba-tiba di pagi harinya dia menyingkap apa yang Allah tutupi padanya Hadit ini adalah sahih mutafakun alai Kemudian dari dua hadit dan juga ayat yang telah disebutkan tadi menjadi pelajaran buat kita bersama Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.